Та все ж я не можу розлучитись з квітучою порою свого прекрасного, багатого на події життя, не згадавши ще про один випадок, який, до певної міри, ознаймував перехід до років зрілості. Котяча молодь довідається з моєї розповіді, що немає троянди без колючок і що перед могутнім духом, який тягнеться до високості, Постає багато перепон, на його шляху лежить чимало гострого каміння, об яке він ранить собі лапи, і біль від тих ран. Ох, який пекучий! Любий читачу, ти, напевне, ладен позаздати моїй щасливій юності під сприятливою зорею. Народжений у нестатках від шляхетних, але вбогих батьків, мало не зазнавши ганебної смерті, я раптом потрапляю в лоно розкошів у периванські копальні літератури. Ніщо не заважає моїй освіті, ніхто не гамує моїх нахилів, я велетенськими кроками простую до досконалості і високо підношусь над своєю добою. Та раптом. Мене зупиняє маятник і вимагає данини, яку повинні сплачувати всі смертні. Хто б сподівався, що під прекрасними квітками найсолодшої, найніжнішої дружби сховані колючки, які мали вколоти мене, поранити до крові. Кожен, у кого в грудях б'ється таке чутливе серце, як у мене, нелегко зрозуміє з розповіді, про мої стосунки з пудалем Понто, який він став мені любий, а проте саме він завдав перший поштовх до катастрофи, що цілком зруйнувала б мене, якби мене не оберігав дух великого предка. А вже ж, любий читачу, я мав предка, без якого в певному значенні зовсім не міг би існувати великого. Прекрасного предка, чоловіка з високим становищем і широкою освітою, шанованого, багатого, сповненого незвичайних чеснот і безкорисливої любові до людства, вишуканого з тонким смаком і передовими ідеями, чоловіка, що... Та я змальовую його тут тільки побіжно. Далі я розповім більше. Про цього достойника, бо це був не аби хто, а сам всесвітньо відомий прем'єр-міністр фон Гінцефельд, якого всі так люблять, так звеличують під найменням «Кота в чоботях». Як я вже сказав, далі мовитиметься більше про цього найшляхетнішого з усіх котів. Чи ж міг я, навчившись легко й вишукано висловлюватись по пуделійському, не розповісти своєму приятелеві Понто про те, що найвище ставив у житті, тобто про себе самого і про свої твори? Сталося так, що він довідався про мою незвичайну обдарованість, про мою геніальність, про мій хист, і, хоч як мені було гірко, я пересвідчився, що. Непереборна легковажність і схильність до пустощів заважала юному Понто також робити поступ у мистецтві й науці. Замість того, щоб захоплюватися моїми знаннями, він сказав, що не може збогнути, як мені спало на думку, братися до таких речей. А коли вже йдеться про мистецтво, то йому досить того, що він уміє стрибати через палицю і витягати з води, Господареву шапку. Наука ж, на його думку, таким, як я і він, може тільки зіпсувати шлунок і геть відбити апетит. Під час однієї такої розмови, коли я намагався нарозумити свого легковажного приятеля, сталося щось страшне. Не встиг я похопитись, як...